Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Робчук. Розділ 41. Кімната мала саме такий вигляд, як розповідав Міллер. 20 метрів завширшки. Стіни з невідбивального скла, що хилилися всередину від стелі до підлоги. Ясної днини на цьому схилі, певно, можна було лежати, дивлячись на море, за кілька тисяч метрів унизу. Декор там був скромний і значною мірою продиктований тим, що Кавахара виросла на початку тисячоліття. Стіни були димчасто-сірі, підлога скляна, а освітлення забезпечували поробки оригамі, вироблені з листів ілюмінію та насаджені на залізні штативи в кутках кімнати. З одного боку кімнати виділялася масивна плита з чорної сталі, що, певно, слугувала письмовим столом, а з іншого стояло кілька крісел сланцево-сірого кольору, що оточували жаровню, начебто зроблено з бочки для нафти. За кріслами розташовувалися аркові двері, що, як припускав Міллер, вели до спального приміщення. Над столом неквапливо погойдувався покинутий голодисплей з даними. Рейлінка вахара стояла спиною до дверей, видивляючись на нічне небо. Щось забули? відсторонено запитала вона. «Ні, нічого. Я побачив, як напружилася її спина, коли вона почула мій голос, але повернулася вона неспішно і плавно а крижаного спокою на її обличчі не порушував навіть помічений осколковий пістолет. Голос у неї був майже такий самобайдужий, як і до повороту. «Хто ви? Як сюди потрапили?» «А подумайте». Я показав рукою на крісло. «Сядьте отам. Розслабте ноги, поки будете думати». «Кадмін? Тепер ви мене ображаєте. Сядьте». В її очах я прочитав, що до неї раптом дійшло. «Ковач!» Її губи скривилися в неприємному усміху. Ковач, дурний дурний-дурний засранцю! Ти хоч уявляєш, чого тільки на себе позбавив!» Я сказав «Сядь!» Вона поїхала, Ковачо, повернулася на світ Гарлана. Я свого слова дотримала. «А що ти по-твоєму тут робиш?» «Я тобі повторювати не буду», – м'яко промовив я. «Або ти негайно сядеш, або я розтрощу тобі колійну чашечку». Кавахара, не припиняючи нещиро сміхатися, сантиметр за сантиметром опустилася в найближче крісло. Чудово, ковачу! Сьогодні ми гратимемо за твоїм сценарієм. А тоді я накажу притягнути ту рибачку Сахіловську назад, сюди, і тебе разом з нею. Що ти збираєшся утнути? Вбити мене? За потреби так. За що? Ліче якомусь моральному принципі?» Кавахара зробила такий наголос на двох останніх словах, що вони прозвучали як назва якогось товару. «Може, ти дещо забуваєш, Якщо ти вб'єш мене?» Близько 18 годин тому система віддаленого зберігання в Європі це помітить. А тоді перечехлить мене станом на останнє оновлення. А новій мені знадобиться не надто багато часу, щоби здогадатися, що тут сталося. Я сів на край крісла. Ой, я не знаю. Згадай, скільки часу витратив Банкрофт, а він ще досі не знає правди, чи не так? Річ у Банкрофті. Ні, Рейлін, річ у нас із тобою. Тобі слід було залишити Сару у спокою. Тобі слід було залишити у спокої мене, поки ти мала можливість. ой ой. проморчала вона, вдаючи материнський тон. Тобою маніпулювали. Вибач. вона так само різко відкинула цей Тон. Ти посланець, ковачу, ти живеш маніпуляціями. Ми всі ними живемо. Ми всі живемо у великій матриці маніпуляцій, а намагання залишатися на коні це сусідна боротьба. Я захитав головою я не просив, щоб мене втягували. Ковачу, ковачу. Обличчя Кавахари раптом набуло майже ніжного виразу. Ніхто з нас не просить, щоб нас втягували. Думаєш, я просила можливості народитися у Fusion сіті в батька карлика з перетинчастими руками та матері психованої повії. Думаєш, я про це просила? Нас не втягують, нас закидають, а далі просто треба тримати голову над водою. Або лити воду іншому горло. Дружньо погодився я, та, як я розумію, вдалася в матір. Кавахарине обличчя на миттю подібнилося до вирізаної з бляхи маски, за якою шаленіла піч. Я побачив, як в її очах спалахнула людь, і якби не старий з косою, що допомагав мені залишатися холодним, я би злякався. «Обий мене!» – лаконічно промовила вона. «І візьмі від цього якнайбільше, бо ти ще будеш страждати, Ковачо!» «Думаєш, що ті горопашні революціонери з Нового Пікіна страждали, коли гинули?» «Я вигадаю нові межі для тебе та твоєї пропахлої рибою сучки!» Я головою. «Я так не думаю, Рейлін. Розумієш, твій голкокидок з оновленням відбувся хвилин з десять тому. А я по дорозі сюди влаштував занурення по неї. Ми нічого не вкрали, тільки додали до передачі вірус. Зараз він уже в ядрі, Рейлін. Твоє віддалене сховище заражено. Вона примружила очі. Брешеш? Не сьогодні. Тобі сподобалася робота Айрі у розрядись. Що ж, тобі варто побачити її на віртуальному форумі. Б'юсь об заклад, що їй у тому голку вистачило часу, щоб зібрати півдесятка психокрихт, сувенірів. Навіть колекційних предметів, оскільки якщо я щось знаю про стекових інженерів, то вони герметично закриють твій віддалений стек швидше, ніж політики виїздять із зони бойових дій. Я кивнув на візуалізацію даних, що крутилася. Думаю, що години зо дві, і ти почуєш сигнал. Під іненіном його довелося чекати довше, але то було давно, техніка з того часу розвинулася. Тоді вона мені повірила, і лють в її очах неначе пригасла до сконцентрованого ясного жару. Арінелюот, напружено промовила вона. От знайду її. На мою думку, у нас на сьогодні достатньо марних погроз. Невимушено урвав її я. Послухай мене, наразі твоє єдине життя це пам'ять, яку ти носиш, а в моєму нинішньому настрої мене неважко було б змусити вирізати її з твого хребта і наступити на неї. Або до того, як я тебе застрелю, або після того. Тож стули пельку. Кавахара застигла в кріслі, гнівно зиркаючи на мене примруженими очима. Її верхня губа на мить ледь помітно відсунулася від зубів. Перш ніж вона остаточно опанувала себе. «Чого ти хочеш?» «Оце вже краще. Зараз я хочу повної сповіді про те, як ти підвела Банкрофта. Резолюція 653. Мері Лугінчлі. Вся ця історія». «Може зараз і розповісти, як ти підставила Райкера?» «Ти з цієї нагоди підключений?» Я постукав по своїй лівій повіці, куди було введено записувальну систему, і всміхнувся. «Ти справді вважаєш, що я це зроблю?» На мене з очей Кавахари зблиснула її лють. Вона приготувалася й чекала на можливість атакувати. Я вже бачив її такою, але тоді цей погляд був спрямований не на мене. Під поглядом цих очей я був не в меншій небезпеці, ніж під обстрілами на вулицях Шарії. Ти справді вважаєш, що витягнеш це з мене? Будь оптимісткою, Рейлін. Ти, напевно, можеш урятуватися від старання за допомогою грошей і впливу, і за все інше тобі, можливо, дадуть усього пару сотень років у сховищі. Мій голос рішив а якщо ти відмовишся говорити, то помреш тут і тепер. Примусове зізнання згідно законодавства не приймається як доказ. Не сміши мене. Він цього не почує. Думає, що ніколи не бував у суді. Думає, що довірив би цю справу юристам. Усе, що ти скажеш тут сьогодні, надійде з експрес голкокитком на першу світломережу, щойно я повернуся на землю. Це та кадри з тим, кого я вколошка в у кімнаті з гавчиком на горі. Кавахарині очі розширились, і я кивнув. Так, треба було сказати про це раніше. У тебе стало на одного клієнта менше. Він не мертвий по-справжньому, але йому знадобиться перечохлення. Отже, я вважаю, що хвилини за три після того, як Сенді Кім вийде у прямий ефір, так ООН почнуть ломитися у твої двері з купою ордерів в руках. У них не буде вибору. Їхніми руками керуватиме один тільки Банкрофт. Думаєш, ті самі люди, які дали дозвіл на Шарію та Іненін, відмовляться від маленького порушення конституційних правил заради захисту опори своєї влади? «А тепер говори!» Кавахара звела брови, так, ніби їй щойно розповіли неприємний анекдот. «Чого, на вашу думку, мені варто розпочати таке, Шістан?» «З мері Лугінчлі. Вона впала звідси, так?» «Звісно. Ти відправила її на сна впалубу. Якийсь хворий не хотів натягнути ти тигрячі чохоли погратися в котика?» «Ну-ну», Кавахара схилила голову набік, розмірковуючи. «З ким ти говорив? З кимось із клініки Вея? Дай подумати». Міллер приїздив сюди на маленький наочний урок, але ти його спалив, отже... Ой, невже ти знову полював на голови такеші? Невже ти привіз Філіпа Міллера додому в коробці для капелюхів?» Я не відповів, тільки подивився на неї з задула осколкового пістолета, знову чуючи крізь двері, біля яких я підслуховував ослаблені крики. Кавахара знизала плечима. «До речі, це був не тигр, але щось подібне, так?» І вона дізналася. «Так, якось дізналася». Кавахара неначе розслаблялася, через що я б зазвичай обставин занервував. Але під бета та я просто став уважнішим. Одне слово не в тому місці. Можливо, якась обмовка технічного працівника. Розумієш, ми зазвичай показуємо клієнтам, які хочуть СНАФу, віртуальну версію, а вже тоді допускаємо їх до цього в реалі. Це підказує, як вони реагуватимуть, а в деяких випадках ми навіть переконуємо їх не займатися цим. Дуже обачно з вашого боку. Кавахара зітхнула. Як мені тобі пояснити, таке ще ми тут надаємо послугу якщо її можна зробити легально, то тим краще. Рейлін це мечня. Ти продаєш їм віртуал, а за пару місяців вони приходять у пошуках реального варіанту. Між ними є причина на слідковий зв'язок, і ти це знаєш. Продаючи їм щось нелегальне, ти здобуваєш владу, можливо, владу над деякими дуже впливовими людьми. До тебе їздить чимало губернаторів ООНГеш, генералів протекторату та подібної наволочі. Голова у хмарах обслуговує еліту. Таку, як у той сивий хрін, якого я коцнув на горі. Це було якесь важливе себе, правда ж? Картон Маккейп? Кавахара якимось робом здобулася на підозрілу усмішку. Мабуть так, можна і так сказати. Пливова людина. Чи не могла б ти сказати, якій саме впливовій людині пообіцяла можливість видерти нутрощі з мері Лугінчлі? Кавахара трохи напружилася. Ні, не могла б. Припустимо, що ні. Ти захочеш торгуватися за це згодом, Геш? Гаразд, проїхали. То що сталося? Гіншлі привезли сюди. Вона випадково довідалася, навіщо її відгодовують, і спробувала втекти? Можливо, вкрала грав-тримач? Сумніваюся. Обладнання зберігається під надійною охороною. Можливо, вона подумала, що може причепитися до зовнішньої поверхні одного з шатлів. Вона, очевидно, була не дуже розумна. Деталі досі не ясні, але вона, певне, так чи інакше впала. Або зіскочила. Кавахара похитала головою. Я не думаю, що їй стало на це відваги. Мері Лугінчлі не була самурайською душею. Як і більшість пересічних людей, вона була готова чіплятися за життя до останньої ганебної миті, сподіваючись на якесь диво, благаючи про милосердя. Як не вишукано. Її відсутність одразу помітили? Звісно, її відсутність помітили. На неї чекав клієнт. Ми обшукали корабель. Ніякова ситуація. Так, але не така ніякова, як пару днів тому, коли її викинуло на берег, егеш? Того тижня феї удачі були у від'їзді. «Це було прикро», – погодилася Кавахара, неначе говорячи про погані карти, отримані під час гри в покер. «Але досить передбачувано. Ми не чекали реальної проблеми». «Ти знала, що вона католичка?» «Звісно, це було однією з вимог. Отже, коли Райкер розкопав відомості про те сумнівне навернення, ти, певно, всралася. Свідчення Гіншлі одразу вивело б на чисту воду тебе, і заразом хрін зна скільки твоїх впливових друзів». Голову у хмарах, один з домів, звинувачують у Снафі і тебе разом з ним. Яке там слово ти вживала на новому Пекіні того разу? Неприпустимий ризик. Треба було щось робити. Треба було заткнути Райкера. Зупини мене, якщо я тут помиляюся. Ні, ти все кажеш правильно. Отже, ти його підставила. Кавахара ще раз знизала плечима. Була спроба від нього відкупитися. Він виявився несприйнятливим до цього. Прикро. То що ти тоді зробила? А ти не знаєш. Я хочу почути це з твоїх вуст. Я хочу деталей. Я надто багато тут розмовляю. Постарайся підтримати розмову, бо інакше я можу подумати, що ти не бажаєш іти на співпрацю. Кавахара театрально звела очі до стелі. Я підставила Еліаса Райкера. Я підвела його, надавши йому неправдиві відомості про одну клініку в Сієтлі. Ми створили телефонний конструкт Райкера і заплатили ним Ігнасіо Гарсії за підробку ярликів зміркувань совісті для двох Райкерових жертв. Ми знали, що поліція на це не поведеться, і що підробка Гарсії не витримає ретельного вивчення. Ось, це вже краще. Де ти знайшла Гарсію. Пошукали інформацію про Райкера ще тоді, як ми намагалися від нього відкупитися. Кавахара нетерпляче засувалась у кріслі. Дайшла мова про зв'язок між ними. Так, я про це здогадався. Як проникливо. Отже, все було гарненько вирішено. Аж тут з'явилася резолюція 653, і знову все збурила а справу Гінчлі ще не було закрито. Кавахара нахилила голову. Саме так. Чому ти її просто не спинила? Не купила когось із тих, хто приймає рішення в Раді ООН. Кого? Це не новий Пекін. Ти зустрічався з Фірі та Ертекін. Вони схожі на людей, які продаються. Я кивнув. Отже, у Марковому чухлі була ти. Міріан Банкорф про це знала? Мір'ян? Кавахара явно спантеличилася. Звісно, ні. Ніхто не знав. У тому і була суть. Марко регулярно грає з Мір'ям. Це було ідеальним прикриттям. Не ідеальним. Ти, в очевидячки, хріново граєш у теніс. У мене не було часу на знайомство з навчальним диском. Чому, Марко? Чому ти просто не пішла в власній подобі? Кавахар змахнула рукою. Я обробляла банкрофта, відколи резолюцію винесли на обговорення. Ертикін теж. Завжди, коли вона підпускала мене до себе. Я ставала помітною. Якщо Марко закидає слівце за мене, то я тоді видаюся більш відстороненою. Ти я відповіла на той виклик від Ратерфорда, Сказав я, звертаючись передусім сам до себе. Виклик до Сантач Чгаусе після того, як ми завітали до нього. Я вирішив, що то була Мір'ям, але ти була там у гостях. Грала Марко на маргінесі великого католицького спору. Так, ледь помітна усмішка. Здається, ти надзвичайно переоцінив роль Мір'ям Банкрост у всьому цьому. Ой, до речі, а хто це зараз ходить у райкеровому чухлі? Це я просто з цікавості питаю. Ця людина дуже переконлива, хоч хто то є. Я не відповів, але в одному кутику мого рота з'явилася мумовільна усмішка. Кавахара її помітила. Та невже, подвійне зачохлення. Ти, певно, справді задорив голову лейтенанці Ортезі. Або якусь іншу частину тіла. Вітаю. Маніпуляція варта мета. Вона коротко і грубо розсміялася. Це мало бути компліментом, таке Ші сам. Я проігнорував її шпильку. Ти говорила з Банкрофтом в Усоці у вівторок 16 серпня не знала, що він їде. Так, у нього там регулярно бувають справи. Цю зустріч було влаштовано як випадково. Я запросила його відвідати після повернення голови у хмарах. Це для нього ритуал купувати секс після ділових домовленостей. Ти, мабуть, про це дізнався. Так, то що ти йому сказала, коли затягнула сюди? Я сказала йому правду. Правду? Я витріщився на неї. Ти розповіла йому про гінчлі й очікувала, що він тебе підтримає? А чи мовні? Погляд, яким вона мені відповіла, Відзначався холодною простотою. Нашій дружбі вже кілька століть. У нас спільні ділові стратегії, на плоди, яких інколи доводилося чекати довше, ніж зазвичай живе людина. Я аж ніяк не очікувала, що він стане на бік маленьких людей. Отже, він тебе розчарував. Не став дотримуватися митівської віри. Кавахара знову зітхнула, і цього разу в її зітханні була справжня втома, що вирвалася з якогось столітнього пилу. Лоренс зберігає схильність до дешевої романтики, яку я постійно недооцінюю. Багато в чому він схожий на тебе. Але в ньому, на відміну від тебе, немає цьому виправдань. Йому понад три століття. Я вважала, можливо, хотіла вважати, що це відображатиметься в його цінностях. Що все решта – звичайне позерство, риторика для стада. Кавахара змахнула худорлявою рукою. Мовляв, нічого не вдієш. Боюся, я видавала бажане за дійсне. Що він зробив? Зайняв якусь моральну позицію, Кавахари нівостане весело скривилися. Смієшся з мене. Ти, людина, на чиїх руках свіжа кров десятків людей з клініки Вея. М'ясник протекторату. Нищитель людського життя на всіх планетах, де йому вдалося закріпитися. Та ще. Ти, так би мовити, дещо непослідовний». Сховавшись у холодному покривалі бета я не відчував нічого, крім легкого роздратування тупістю Кавахари. Потреби в роз'ясненнях. З клінікою Вея в мене було дещо особисте. З клінікою Вея був бізнес таке ще. Ти геть не був їй цікавий особисто. Більшість людей, яких ти знищив, просто виконували свою роботу. Тоді їм слід було обрати іншу роботу. А люди шарі? Який вибір мали зробити вони? Не народитися саме на тому світі саме в той час? А може не дозволити призвати себе до війська? Я був молодий дурний. Просто сказав я. Мене використали. Я вбивав для таких людей, як ти, бо не знав нічого кращого. А тоді став мудрий. Мене зробило мудрим те, що сталося під Інаніном. Тепер я вбиваю лише для себе і забираючи життя. Я завжди знаю його цінність. Його цінність. Цінність людського життя. Кавахара захитала головою, як учителька надучним, який дратує. Ти й досі молодий дурний. Людське життя не має цінності. Невже ти таке чи досі цього не навчився, хоча стільки всього побачив? Воно не має якоїсь цінності саме по собі. Будування машин коштує грошей. «Видобування сировини коштує грошей, а люди?» Вона ледь чутно сплюнула. «Завжди можна знайти нових людей. Вони розмножуються, як ракові клітини, хочеш ти того чи ні. Їх більше, ніж удосталь, таке ще. Чого б це вони мали бути цінними? Ти знаєш, що для нас дешевше найняти та використати реальну снавповію, ніж становити і запустити аналогічний віртуальний формат. Реальна людська плоть дешевша за машину. Це незаперечна істина наших гнів». Банкроф так не вважав. Банкрофт? Кавахара гортанно гмикнула з відрази. Банкрофт – каліка, що ж кандибає на своїх допотопних ідеях. Я гідно розумію, як він так довго прожив. То ти запрограмувала його на самогубство? Дала йому маленький хімічний стимул? Запрограмувала його на… У Кавахари розширились очі, і з її точенних губ вирвався радісний смішок, у якому ідеально поєднувалися хрипкість і ніжність. Ковачо, ну не можеш ти бути таким тупим. Я ж казала тобі, він сам себе вбив. Це була його ідея, не моя. Був такий час, коли ти довіряв моєму слову, навіть не мого товариства. Подумай над цим. нащо мені бажати йому смерті? Щоби стерти те, що ти розповіла йому про Гінчлі. Після перечохлення в його останньому оновленні не мало бути наслідків тієї маленької необережності. Кавахара глибокодумно кивнула. Так я бачу, чим це було безручно для тебе. Захисний прийом. Ти все ж таки жив у обороні, відколи пішов з посланців. А істота, що живе в обороні, рано чи пізно починає мислити з точки зору оборони. Ти забуваєш один нюанс, таке ще. Вона зробила драматичну паузу, і я стривожився від неясної недовіри, навіть попри бета-танатин. Кавахара перегравала. І який саме? Таке ще, я не ти. Я не граю в обороні. Навіть у тенісі. Вона нагородила мене виваженою маленькою усмішкою. Дуже дотепно. Мені не потрібно було стирати з пам'яті Лоренса Банкрофта нашу з ним розмову, тому що він на той час уже і сам зарізав повію католичку і міг втратити через резолюцію 653 так само багато, як і я. Як кліпнув. У мене була низка різних теорій, що ґрунтувалися на впевненості в тому, що в банкротцевій смерті винна Кавахара. Але таких кричущих серед них не було. Проте, коли до мене дійшли кавахарині слова, я помітив низку скалок у того зазубленого дзеркала, яке вважав досить повним, щоб у ньому проглядалася правда. Я поглянув. О, нововідкритий куточок, і пошкодував, що не помітив того, що туди перейшло. Кавахара навпроти мене широко всміхалася моєму мовчанню. Вона знала, що зачепила мене, і це її тішило. Ох, марнославство, марнославство. Кавахаран єдиний, але тривкий ганж. Як і всі мети, вона набула дуже високої думки про себе. Це зізнання, останній шматочок моєї головоломки, прозвучало з легкістю. Вона хотіла, щоб я його почув, хотіла, щоб я побачив, наскільки вона мене випередила, і Як далеко позаду я шкутильгаю. Той жарт про Теніс, певно, зачіпив її заживе. Ще один неочевидний відгомін обличчя його дружини, промовила вона. Ретельно дібраний, а тоді вдосконалений незначною пластичною операцією. Він задушив на смерть», – здається, кінчаючи вдруге. Подружнє життя, геш, ковачу? Що воно тільки має робити з вами, чоловіками? Ти записала це на плівку? Мій голос здавався дурнуватим мені самому. Кавахара знову всміхнулася. Та ну тебе, ковачу. Постав мені запитання, яке потребує відповіді. Банкрофт мав хімічну підтримку? Ой, ну звісно, тут ти мав рацію. Ох, і наркотик. Втім, я сподіваюся, що ти знаєш, це все бета-танатин. Повільний холод наркотика, що спиняв серце, бо без нього я ворохнувся від руху повітря, коли збоку від мене відчинилися двері. Ця думка промайнула в мене в голові максимально швидко, і я вже тоді, завдяки самій її присутності, знав, що не встигну. Думати було ніколи. Думка в бою – це розкіш, так само доречна, як і гаряча ванна та масаж. Вона затуманила різку ясність нейрохімічної системи реагування хумалов, і я крутнувся, спізнившись усього на пару століть, і піднявши осколковий пістолет. Плюх! Заряд станера врізався в мене, наче потяг, і я ніби побачив, як перед моїми очима швидко промайнули яскраво освітлені вікна вагонів. У мене перед очима застигла треп, яка стала в бойову стійку у дверях, із витягнутим станером і настороженим обличчям. А може вона промазала, чи в мене пістел з костюмом нервового броня? Оце розмріялася. Моя зброя випала з безвільних пальців, коли моя рука судовно розкрилась, а я повелися вперед біля неї. Підлетіла дерев'яна підлога і ударила мене по скроні, як батько, коли вкотре давав мені потиличника. «Де тебе носило?» – запитав Кавахарен голос десь ізгори. Який, спотворений моєю пригаслою свідомістю, звучав як басовий рик. Худорлява рука з'явилася в моєму полі зору і взяла осколковий пістолет. Я отеріло відчув, як другою рукою вона витягає станер з іншої кобури. Сигналізація спрацювала всього пару хвилин тому. Треп увійшла в поле зору, заховала свій станер і нагнулася, з цікавістю дивлячись на мене. Мекей бохолов не відразу, а система спрацювала тільки після того. Ваша недолуга охорона. Здебільшого досі на головній палубі роздивляється труп. А хто це? Це ковач. Зневажливо відповіла Кавахара, і по дорозі до столу заткнула осколковий пістолет і станер собі за пояс. Моєму паралізованому погляду здавалося, що вона йде безкрайньою рівниною, з кожним кроком долаючи сотні метрів, і врешті-решт віддаляється та стає зовсім маленькою. Схожа на ляльку, вона сперлася на стіл і натиснула на невидимі мені кнопки. Я не притомнів. «Ковачу!» – обличчя треп раптом збайдужило. «Я думала, так я теж». Пробудилося і розкрутилося плетиво голографічних даних над столом. Кавахара нахилилася до нього, і на її обличчі закрутилися кольори. Він обдурив нас, удавшись до подвійного зачохлення. Вочевидь, не без допомоги Ортеге. Тобі треба було трохи довше затриматися на панамській троянді. Слух у мене й досі був спотворений, коли зору застигло, але я не непритомнів. Я не знав, напевне, чим це є якимось побічним ефектом бета-танатину, ще одним бонусом системи Хомалоу, чи, може, якимось мимовільним поєднанням першого та другого. Але щось тримало мене при тямі. Перебуваючи біля місця злочину з такою купою копів, я починаю нервувати, сказала Трип і витягнула руку, щоб торкнутися мого обличчя. Та не все. Кабахара досі була заглиблена в потік даних. Що ж, те, що я відволікала увагу цього психа суперечкою на моральні теми та правдивими зізнаннями, не пішло на користь і моєму травленню. Я думала, ти так і не... Курва!» Вона несамовито сіпнула головою вбік, а тоді опустила її і подивилася на поверхню стола. Він казав правду. «Про що?» Кавахара, раптом насторожившись, підняла очі на треп. «Немає значення. Що ти робиш із його обличчям? Він холодний. А чому б йому бляха-муха не бути холодним? Погіршення мовлення точно вказує на те, що Рейлін Кавахара вражена, сонно подумав я. Як він, по-твоєму, прослизнув повз інфрачервоні давачі? Він же накачаний жмуриком під зав'язку. Треп підвелася, намагаючись прибрати без емоційного виразу. «Що ти з ним робитимеш?» «Він піде в віртуал», – похмуро сказала Кавахара. «Разом зі своєю подружкою, рибалкою, гарланіткою. Але перш ніж подбати про це, ми маємо провести невеличку операцію. Він носить дріт». Я спробував вирухнути правицею. Ледве смикнулася остання фаланга середнього пальця. «Ти певний, що він нічого не передає?» «Так, він мені так сказав. Хай там як, ми б заблокували передачу, щойно вона почалась. У тебе є ніж?» Мене пройняв дрож до нутра кісток, підозріло схожий на панічний жах. Я почав відчайдушно шукати в паралічі якісь ознаки швидкого одужання. Нервова система хумалу досі не могла оклигати. Я відчував, як висихають мої очі без кліпального рефлексу. Перед очима все розпливалось, і я дивився, як Кавахара знову виходить з за столу очікувально простягнувши руку треп. «Нема в мене ножа». Я не міг бути в цьому впевненим через детонацію звука у вухах, але в голосі треп вчувалися бунтівні нотки. «Це не проблема». Кавахара ступила ще кілька широких кроків і зникла з поля зору, а її голос стихнув. «Тут у мене є предмет, який підійде не гірше». Раджу підкликати якогось силача, щоб перетягти цього гівнюка до одного з переливальних салонів. Здається, сьомий і дев'ятий підготовлення. «Скористайся роз'ємом на столі». Треба завагалася. Я відчув, як щось упало, наче в замерзлому блоці моєї центральної нервової системи розтанув крихітний шматочок льоду. Мої повіки повільно опустилися на очі, а тоді знову піднялися. З очищувальним дотиком прийшли сльози. Треба побачила це і напружилася. До столу вона не наблизилася. Пальці моєї правиці смикнулись і зігнулись. Я відчув, як починають напружуватися м'язи мого живота. У мене ворохнулись очі. Ледь чутно долину голос Кавахари. Вона, певно, в іншій кімнаті, за аркою. Обличчя треп залишалося байдужим. Вона відвела від мене очі, голосно сказала. «Так, за пару хвилин будуть тут». Я повертався. Щось оживляло мої нерви, змушуючи їх іскрити й і шипіти. Я відчував, як у мене починаються држаки, а тим часом повітря в легенях ставало вологим і задушливим, що свідчило про завчасний початок відходу від бета та натину. Мої кінцівки налилися свинцем, а на руках, в яких, здавалося, шитив електричний струм, неначе були товсті, бавовняні рукавиці. Я був не здатен битися. Моя ліва рука зігнулася піді мною, притиснута до підлоги вагою мого тіла. Правиця відхилилася під незручним кутом. На ногах я, судячи з відчуттів, міг хіба що постояти. Вибір у мене був обмежений. «Ну, гаразд!» – я відчув у себе на плечі кавахарину руку, що перевертала мене на спину наче рибину, яку слід випатрати. Обличчя Кавахари сховалося за маскою зосередженості, а в другій руці вона тримала обценьки з дуже вузькими кінцями. Вона стала на коліна біля моїх грудей і пальцями розвела повіки на лівому оці. Я придушив у собі бажання кліпнути і застиг нерухому. Опустилися обценьки з розведеними на півсантиметра кінцями. Я напружив м'язи вперед пліччі, і нейропружинні піхви викинули мені в долоню, ніж тебіт. Я різунув у поперек. Цілився я Кавахарі в бік, під плавучі ребра, але мене збило поєднання держаків від ураження станером та відходу від бета-танатину, і леза ножа врізалося в її ліву руку нижче ліктя, наштовхнулося на кістку і відскочило. Кавахара закричала та облишила моє око. Обценьки впали, вдарили мене по вилиці та прорізали борозну у плоті моєї щоки. Коли метал зачепив плоть, я відчув далекий біль. Око заюшило кров. Я акволо вдарив ножем ще раз, але цього разу Кавахара, крутнувшись, сілася на мене і прип'яла руку донизу пошкодженою рукою. Вона знову заволала, і я впустив ніж із наелектризованою рукавички. Його руків'я промайнуло повз мою долоню, і зброя впала. Перевівши останні сили в ліву руку, я завдав несамовитого удару з підлоги та влучив Кавахарі у скроню. Вона скотилася з мене, схопившись зарану в руці, і мені на мить здалося... Ніби лезо проникло досить глибоко, щоб Сі-381 проникло в неї. Шейла Соренсон казала мені, що отруєння ціанідом робить своє діло за пару вдихів. Кавахара підводилася. «Якого хріна ти чекаєш?» – жовчно запитала вона Треб. «Будь ласкава, застрали цього гівнюка!» Її голос затих на останньому слові, коли вона побачила на обличчі Треп правду, а замить бліда жінка потягнулася по схований у кубуру станер. Можливо, тоді ця правда тільки-тільки доходила до самої треп, бо вона діяла повільно. Кавахара кинула пценки, різко висмикнула з-за пояса і осколковий пістолет, і станер, і навела їх, перш ніж треп, устигла бодай наполовину витягнути з кобури свою зброю. «Ах ти, сране, зрадливе стерво!» – здивовано сплюнула Кавахара. В її голосі раптом проявився грубий акцент, якого я ще ніколи не чув. «Ти знала, що він оклигаєш? Ти бляха мертва, сучко!» Я похитуючись підвівся і незграбно врізався в кавахару, якраз тоді, коли вона натиснула на спускові гачки. Я почув, як розрядились обидва пістолети. Осколковий пістолет завищав на межі чутності, а станер різко бризнув електрикою. Краєчком затуманеного ока я побачив, як трепвічай душно намагається остаточно витягнути зброю і геть не стигає. Вона впала з майже комічним подивом на обличчі. Водночас моє плече врізалося в кавахару, і ми, хитаючись, підійшли до похилих вікон. Вона спробувала мене застрелити, але я відіпнув пістолети руками і захопив її. Вона замахнулася на мене збоку пошкодженою рукою, і ми обоє впали на становлене під кутом скло. Станер зник, прослизнувши по підлозі, але осколковий пістолет їй вдалося втримати. Він розвернувся в мій бік, а я незграбно його збив. Друга моя рука замахнулася на Кавахарину голову, не влучила і відскочила від її плеча. Кавахара люто всміхнулася і бутнула мене лобом в обличчя. У мене зламався ніс із таким звуком, наче я вгризся в селеру, і мої вуста залила кров. Невідомо, звідки з'явилося божевільне бажання спробувати її на смак. Тут Кавахара опинилася на мені, відхилила мене назад до скла і почала добряче бити по корпусу. Я заблокував один чи два удари, але сили мене покидали, а м'язи моїх рук втрачали інтерес. Усе всередині почало німіти. На обличчя Кавахари наді мною відобразилася дика радість. Вона побачила, що бій закінчився. Вона дуже старанно вдарила мене ще раз, у пах. Мене судомило, і я сповз по склу на підлогу, де звалився незграбною купою. «Це має тебе стримати, чуваче. Проскриготіла вона і з важким диханням різко здійнялася на ноги. За її волоссям, вишуканість якого майже не постраждала, я раптом побачив обличчя, якому належав цей новий акцент. Жорстоке, Вдоволення, яке виражало це обличчя, напевно бачили її жертви у Fusion сіті коли вона змушувала їх пити см'яно-сірої фляги водоноса. Просто палеш тут хвилинку. Тіло сказало мені, що в мене немає вибору. Я почувався геть знесиленим і швидко тонув під вагою хімії, що засмічувала мою систему та тремтливого нервового втручання, здійсненого зарядом станера. Я спробував підняти руку, і вона безвільно впала назад, наче риба з кілограмом свинця в кишках. Кавахара побачила це і посміхнулася. «Так, це шикарно підійде», – сказала вона і відсторонено поглянула на власну лівицю, з якої крізь розрив блузі потроху витікала кров. «Ти, бляха, ще за це заплатиш, ковачу. Вона підійшла до нерухомого тіла треп. «А ти, ах ти чмо!» – промовила вона і добряче копнула бліду жінку під ребра. Тіло не вирухнулося. «Та що цей гівнюк взагалі для тебе зробив? Пообіцяв наступні десять років лизати тобі піхву!» Треп на це не відреагувала. Я напружив пальці лівої руки та спромігся пересунути їх по підлозі, наблизивши на кілька сантиметрів до ноги. Кавахара підійшла до столу, востаннє озирнулася на тіло треп і торкнулася якоїсь кнопки. Охорона, пані Кавахара, озвався той самий чоловічий голос, який доскіпався до Ортеги, коли ми наближалися до дирижабля. Сталося вторгнення з. Я знаю, де воно сталося. втомлено промовила Кавахара. Я боролася з цим останні 5 хвилин. «Чому ви не тут?» «Пані Кавахара?» «Я сказала, коли ти дослухаєшся до виклику та доправиш свою синтетичну сраку сюди!» Ненадовго запала тиша. Кавахара зачекала, схиливши голову над столом. Я зробив над собою засилля, і мої руки, права та ліва, кволо щепилися, а тоді обхопили те, що тримали і впали назад. «Пані Кавахара, сигналів тривоги з вашої каюти не надходило». «Ой!» Кавахара озирнулася на треп. «Ну гаразд, негайно пошліть когось сюди!» «Загінь чотирьох осіб. Звідси треба винести сміття. Так, мем?» Попри все, я відчував, як на моїх вустах утворюється усмішка. «Мем?» Кавахара повернулася по дорозі, підібравши з долівки обценьки. «Чого либишся, ковачу?» Я спробував в неї плюнути, але слина, перемішана з кров'ю, ледве вийшла з рота і зависла широким струменем над моєю щелепою. Кавахара на обличчя перекосило від раптового нападу люті, і вона купнула мене в живіт. На додачі до всього іншого, я ледве відчув цей удар. «Ти!» – несамовито почала вона, а тоді з усиллям волі знизила голос, і він знову почав виражати крижаний спокій без жодного акценту. Спричинив більш ніж достатньо проблем на одне життя. Вона схопила мене за комір і підтягнула на похиле вікно так, що ми подивилися одне одному в очі. Моя голова безвільно відкинулася на скло, а Кавахара нависла наді мною. Вона говорила майже приязно. «Як католики? Як твої друзі під Інаніном? Як би злузді крихти життя в нетрях, чи жалюгідні злягання породили тебе таке ще? Людська сировина, ось усе, чим ти коли-небудь був. Ти міг би розвинутися далі і приєднатися до мене на Новому Пекіні, але ти плюнув мені в обличчя і повернувся до свого існування маленької людини. Ти міг би приєднатися до нас і знову тут на землі, тепер уже долучившись до керування всім людським родом. Ти міг би бути могутньою людиною, Ковачо. Ти це розумієш ти міг би бути значущим? Я так не думаю. Кволо, пробурмотів я й почав сповзати вниз по склу. У мене досі десь тут валяється совість. Я просто забув, куди її поклав. Кавахара скривилася та вхопилася за мій комір ще сильніше. Дуже дотепно, зухвало. Це знадобиться тобі там, куди ти поїдеш. Коли мене спитають, як я померла, сказав я, скажіть, не стишуючи гніву. Хвела. Кавахара нахилилася ближче. Тепер вона вже мало не лежала на мені, як насичена коханка. Але Квела ніколи не бувала на віртуальних допитах, хіба ні? Ти помреш без гніву, ковачу. Ти помреш із благанням. Знов і знов і знов. Вона пересунула хватку на мої груди, сильно натиснула на мене. З'явилися обценьки. Ось тобі аперитив. Щелепи інструмента занурилися в нижню частину мого ока, яка вахарене обличчя обрізкало кров'ю. Яскраво спалахнув біль. Якусь мить я бачив обценьки тим оком, в яке вони були стромлені і в якому вони височили величезним сталивим стовпом. А тоді кавахара крутнула їхніми щелепами і щось розірвалося. Моє поле зору різко почервоніло, а тоді потемніло, як екран монітора, що виходить з ладу, доступно як ті, що стояли в агенції передачі даних Еліот. Другим оком я побачив, як Кавахара витягнула обценьки, затиснувши в їхніх щелепах записуваний дрітріс, і з малесенького приладу. Мені на щоку потроху крапала кров. Вона полюватиме на Еліот Іріс, а тим паче на Ортегу Баутісту та ще хто з несколких інших. Бляха, досить, нечітко пробурмотів я, і тієї ж миті, змусивши м'язи у своїх стегнах працювати, зімкнув ноги на тілі в кавахари. Моя лівиця впала на похиле скло. Приглушений трускіт вибуху, а тоді різкий тріск. Термітна мікрограната, переведена на короткий запобіжник, мала здетонувати майже миттєво та вивести 90% заряду на контактну поверхню. Решта 10% все одно рознесли мені руку, відірвавши плоть від москосплавних кісток та армованих вуглецем сухожилків хумалов, роздерши полізв'язні зв'язки та пробивши в моїй долоні дірку завбільшки з монету. З нижнього боку вікно розбилося, наче то ста крижина на річці. Здавалося, це відбувається у сповільненому темпі. Я відчув, як поверхня прогнулася на мене, а тоді... Почав сповзати вбік у прогалину. Ледь-ледь помітив приплив холодного повітря в каюту. На обличчі Кавахари наді мною відобразився дурнуватий шок. До неї дійшло, що сталося, та вона вже спізнилася. Вона полетіла разом зі мною, розмахуючи руками, гамсилячи мене по голові та грудях, але не маючи змоги примусити мене відпустити її талію. Обценьки піднялися і впали, дерши з вилиці довгу смугу плоті та занурившись у моє понівечене око. Але біль тоді вже був далеко, майже нічого не означав його цілком поглинув вогонь люті, який нарешті прорвався крізь залишки бета на тину. Скажіть, не стишуючи гніву. Тоді та частина скла, на якій ми борюкалися, піддалася і повалила нас у вітер і небо, і ми впали. Моя лівиця застигла, паралізована через якесь ушкодження, пов'язане з вибухом. Але коли ми полетіли вниз крізь остужену пітьму, я підняв праву руку і притиснув до основи кавахариного черепа іншу гранату. Я спантеличено поглянув на океан далеко внизу, тим часом як голова у хмарах мчала від нас у гору, але це рейлін кавахари набуло такого виразу, що було ясно. Її здоровий глуз залишився на дирижаблі. Якась істота кричала, але я вже не знав, і зсередини долинає цей звук чи ззовні. Сприйняття стрімко покидало мене серед пронизливого свисту повітря довкола нас, і я вже не міг повернутися до маленького віконця особистої точки зору. Падіння було спокусливе, як сон. Я з останнім зусиллям волі притиснув гранату та череп до власних грудей досить сильно для детонації. Моєю останньою думкою було сподіваюся, що Девідсон стежить за своїм екраном.